și pe pământ, Emisiunea creștină de Radio Evanghelia Lumina Vieții. își întâmplne în ascultătorii astăzi cu prilejul lecțiunii C 08 și 2. Aceste lecțiuni sunt constituite dintr-mărin de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, așa după cum Duhul lui Dumnezeu a găsit cu cale să instruiască, să călăuzească pe preacredinciosul său slujitor, preotul Nicuriță, în alcătuirea lor. Tot prin voia și ajutorul lui Dumnezeu, aceste meditații fiind apoi prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma de lecțiunea 30 de minute, au ajuns disponibile difuzărilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi C082 va debuta cu prilejul citirii versetului 4 al capitolului 12 al 1 epistolei lui Pavel scrisă către Corinteni, de care ne vom apropia de îndată după ce mai întâi vom da atenție unei remarci făcute de către Napoleon cu adresa Domnului Isus Hristos. Spunea el următoarele. Sunt de acord că natura existenței lui Hristos este misterioasă, dar acest mister satisface aspirațiile oamenilor. respinge și lumea devine o enigmă inexplicabilă. Crede-l și vei afla în el răspunsurile la toate întrebările ce frământă rasa umană. Încheiat citatul. Dragii mei, în inimile oamenilor pulsează mari întrebări. Cine este Dumnezeu? Mă iubește? Îi pasă oare de mine? Ce-ar trebui ca să fac să fiu mântuit? Cum îmi privește El păcatul? Cum pot fi iertat? Unde mă voi duce când voi sfârși această viață? Cum trebuie să întratez semenii? Și așa mai departe. Cuvintele niciunui alt om n-au fost atât de atrăgătoare ca ale Domnului Isus deoarece niciun alt om nu a putut răspunde la aceste întrebări fundamentale așa cum a făcut-o el. Răspunsurile lui Hristos la întrebările omului au o valoare permanentă din cauza persoanei lui. Ele rămân pentru că el rămâne. Răspunsurile lui Hristos au un caracter universal. Ele corespund nevoilor oamenilor de la adult la copil de la învățat la omul simplu, exersându-și atracția în toate timpurile. Să-L căutăm deci pe Iisus Hristos pe paginile scripturilor, să-L căutăm și în ascultarea acestui mesaj și vom afla răspunsul la tot ce frământă ființa noastră. cine îl cunoaște pe Iisus ca Domn și Mântuitor nu va fi niciodată dezamăgit. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, mulțumim că ne-L-ai trimis pe Domnul Isus Hristos aici pe pământ, prin care ne-ai adus din nou în relație cu Tine. Mulțumim că prin plata pe care a plătit-o el, din pricina nesăbuinței păcatului nostru, noi putem fi acum readuși la tine, ba încă într-o stare mult mai minunată decât a fost aceea în care l-ai creat pe primul Adam și anume, prin Duhul tău cel sfânt putem fi născuți din tine să dobândim natura veșnică, natura cerească a ta și prin aceasta să putem apoi împărăți cu tine pentru toate veșniciile. Te rugăm să binecuvântezi ascultarea mesajului care ne stă în față, să vorbești fiecărui ascultător pe înțelesul inimii lui despre dragostea mare pe care ne a arătat-o în Domnul Hristos. Aceia care n-au primit dragostea ta Arătată în Domnul Hristos Prin pocăință și botez Să facă lucrul acesta Acum, în timpul cât mai se poate încă În timpul cât încă ne-ai dat răgați Pentru așa ceva Iar cei care te-am primit Să putem să umblăm demn de numele Și de calitatea de copii ai tăi, Pentru slava ta și fericirea noastră veșnică Amin al meu suflet am și din rușine și tăcat, Iisus m-a ridicat. Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, haideți să dăm citire versetului 4 al capitolului 12 al întei epistole a lui Pavel către Corinteni, care astfel găsuiește. Sunt felurite daruri, dar este același duh. Așa cum am amintit deja cu prilejul lecțiunii precedente, atunci când ne-am început meditațiile asupra acestui capitol, începând cu capitolul 12, Apostolul Pavel se ocupă acum de partea duhovnicească de învățătură. Astăzi ne face cunoscut... Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu, de fapt, ne face cunoscut prin pan apostolului Pavel că în ceea ce privește lucrarea duhovnicească sunt felurite daruri, dar este același Duh Sfânt care le dă pe toate. Cine poate ști numărul darurilor lui Dumnezeu? Sfânta carte amintește doar câteva, însă ele sunt cu mult mai multe, de aceea și spune felurite daruri toate având însă în vedere acela scop învierea omului din moartea păcatului și îndumnezeirea lui. Sunt daruri pentru colectivitatea credincioșilor pentru biserică și sunt daruri individuale după nevoile fiecăruia. Sunt daruri duhovnicești și sunt daruri pământești, însă toate sunt ale lui Dumnezeu care le dă după voia și știința lui acolo unde este nevoie. Niciun om nu merită vreun dar, de aceea el dă cui voiește și cât voiește pentru propășirea lucrării lui în lume. Cineva poate să dorească un anumit dar, însă Dumnezeu, care cunoaște totul în mod desăvârșit, găsește cu cale să nu îl dea. E bine să știm că ceea ce nu dă Dumnezeu, la dorința și rugăciunea noastră firească Este mai folositor lucrării lui Decât dacă ne-ar da Așa cum dorim sau cerem noi De aceea totdeauna trebuie să spunem Doamne, facă-se după cum voiești Tu Dumnezeu dă darurile sale Numai prin Duhul Sfânt Deși sunt multe Este numai un singur Duh Sfânt Care dă și lucrează Și asta face numai pentru un singur scop Unitatea este ținta lucrării lui Dumnezeu să fie omul unit cu Dumnezeu, unit cu semenul său prin Dumnezeu. Cerul și pământul trebuie să se unească în chip desăvârșit la plinirea vremii prin Domnul Isus Hristos. În continuare, la versetul 5 de la 1 Corinteni 12, ni se spune că sunt felurite slujbe, dar este același domn. Cât de frumos ar înflori și ar rodi dragostea între credincioși și Domnului Iisus, dacă ar avea necurmat treaz în minte gândul că ei nu mai sunt ai lor, ci ai Mântuitorului Isus care i-a răscumpărat și că slujba pe care o au de făcut este tot a lui. Multe din neînțelegerile dintre frați vin din faptul că fiecare se consideră a fi ceva și că slujba pe care o face ar fi proprietate personală. De aici pornesc lupte pentru apărarea poziției câștigate și, dacă se poate, să se ajungă pe o treaptă superioară. Noi nu suntem mai noștri fraților, trebuie să știm bine, și cu atât mai mult lucrarea la care am fost chemați nu este a noastră. Deci, să ne smerim în fața stăpânului nostru și a lucrării sale, ca să fim destoinici în slujba pe care El ne-a încredințat-o. Numele Lui trebuie să fie înălțat și cauza Lui trebuie să propășească, iar noi să nu ne mai vedem deloc. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn, spune aici cuvântul. Duhul Sfânt dă daruri, iar Domnul Iisus dă slujbe. Însă toate duc la unitate. Ceea ce vine de sus, duce la unitatea copiilor lui Dumnezeu. Ceea ce vine de jos, chiar dacă are înfățișarea cea mai religioasă, duce la dezbinare. Cine este pus de Domnul într-o slujbă, nu mai poate fi înlăturat de oameni, oricât s-ar trudi ei. Cine poate fi înlăturat, nu este pus de Domnul. Să nu amestecăm lucrurile. Ceea ce este din Dumnezeu dă viață, lumină și bucurie. Ceea ce este de la om produce neliniște, nesiguranță și teamă. Ceea ce vine de la Dumnezeu duce spre libertate, lărgime, dragoste și unitate. Ceea ce vine de la om duce spre îngustime, robie, formalism și dezbinare. Sunt felurite slujbe, dar este același domn. Mădularele unui trup au slujbe diferite, însă sunt supuse aceluiași scop, viața și apărarea ei. În trupul lui Hristos este la fel. Numai cine apără viața cea nouă din Hristos, dovedește că este slujitor al lui Hristos. Viața din Hristos este ținta oricărei slujbe în biserica cea vie. Unde nu se vede viața cea nouă, nu-i nici slujbă care vine din Hristos. Să luăm bine seama la cuvântul Domnului. La versetul următor, versetul 6 din 1 Corinten 12, ni se face cunoscut că sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Diversitatea în unitate este cu putință numai în Dumnezeu, numai când El lucrează totul în toți. Împărăția lui Dumnezeu ar fi lipsită de frumusețe dacă toate lucrurile din ea ar fi numai de un singur fel, varietatea însă îi dă farmec și frumusețe. Și după cum această sfântă împărăție începe de aici, adică biserica fiind împărăția lui Dumnezeu pe pământ, se vede limpede frumusețea ei prin sfințenia, dragostea și varietatea lucrărilor lui Dumnezeu din ea. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Nu avem unitate în noi și între noi, pentru că nu-i dăm voie lui Dumnezeu să lucreze totul în noi. Și Dumnezeu lucrează totul în noi, numai când îi suntem predați 100%. El nu-și începe lucrarea decât acolo unde vede o predare de pline, fără nici o rezervă. Lui Dumnezeu îi place când îl chemăm să ne rezolve chiar și problemele cele mai neînsemnate. Totul înseamnă că noi nu mai avem nimic și Dumnezeu are toată conducerea. Asta înseamnă ca El să lucreze totul în noi. Dumnezeu care lucrează totul în toți. Ca mădulare în trupul lui Hristos. Trebuie să curgă în noi aceeași viață, viața lui Hristos, și să ascultăm în același creier, toți de același creier, Hristos. Atunci trăim fericita unitate pe care o dorește Dumnezeu și atunci aducem roada pe care El o așteaptă de la noi. Iar la versetul 7 din 1 Corinten 12 ni se face cunoscut că fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Dragii mei, tot ceea ce primim din partea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, toate darurile duhovnicești, toate sunt spre folosul altora, adică al comunității celor răscumpărați, biserica cea vie a Domnului Hristos. Dumnezeu nu dă nimănui darurile sale ca să le folosească în chip egoist, ci numai în folosul altora spre zidirea bisericii și spre întărirea unității ei. Să fim bine lămuriți în privința aceasta. Păcătuim înaintea Domnului dacă avem un dar și îl folosim numai în scopul personale sau nu-l folosim deloc. Păcătuim și mai greu dacă îl folosim în alte scopuri decât scopul lui Dumnezeu. Fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Ne slujim nouă numai în măsura în care slujim altora. Mâna slujește spre binele ei numai când slujește pentru tot trupul. Niciun mădular din trup nu-și caută folosul său, ci al întregului trup și când îi merge bine trupului, mădularele se bucură de aceea stare, întrucât sunt una cu trupul. Așa este și în trupul lui Hristos biserica. Fiecare a primit daruri din partea lui Dumnezeu pentru alții. Cine împarte bine, își face si, și parte bună, pentru că numai cât dai este al tău cu adevărat. Prin credință înțelegem bine acest adevăr, să fim la dispoziția lui Dumnezeu 100% în orice clipă și El ne va da tot ceea ce este mai folositor bisericii sale. Niciun mădular din trupul lui Hristos, adică din biserică, nu este fără daruri, însă fiecare dar. Ca și fiecare mădular este proprietatea colectivității, adică a bisericii. Așadar, cine împarte bine la alții își face lui însuși o parte bună pentru că numai cât dai este al tău cu adevărat. Aici îmi place să amintesc din nou o cugetare exprimată în trei idei. Ai cât dai, câștigi ce pierzi, și trăiești numai cât mori. Începând cu versetul 8 al 1 epistolei a lui Pavel către Corinteni, capitolul 12, primim lumină și călăuzire, lămurire din partea Duhului Sfânt cu privire la felul în care se face lucrarea lui prin Duhul Sfânt, folosindu-se de darurile pe care le împarte. Spre exemplu, versetul 8 ni se spune, De pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune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 Vom vedea apoi în versetele următoare, spre exemplu în versetul 9 se spune Altuia credința prin același duh, Altuia darul tămăduirilor prin același duh, Pe urmă versetul 10 Altuia puterea să facă minuni, Altuia prorocia, Altuia deosebirea duhurilor, Altuia felurite limbi și Altuia tălmăcirea limbilor Și așa cum vom găsi în versetele următoare. Haideți acum să zăvovim puțin asupra versetului 8 împreună cu preotul Nicuriță în Tocmitorul acestor meditații asupra versetelor Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. În versetele de mai dinainte, versetele 4, 5, 6 și 7, apostolul Pavel a vorbit despre daruri, slujbe și lucrări. De luat în seamă cuvintele felurite și același. Darurile sunt felurite. Slujbele sunt felurite și lucrările sunt felurite, dar este același Duh, același Domn și același Dumnezeu, deci Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, a căror lucrare produce unitatea bisericii. Acesta este un rezumat limpede și scurt al marelui adevăr privitor la biserică. Să vorbim despre daruri. Ce sunt ele? Darurile sunt calificarea sau pregătirea credinciosului pentru lucrarea lui Dumnezeu în folosul altora. Dumnezeu îl pregătește cum știe el pe credincios și îi dă tot ceea ce trebuie ca să fie destoinic în lucrarea lui, a lui Dumnezeu. Deci, darurile sunt capacități în vederea lucrării. Slujbele. Ce înseamnă acest cuvânt? Anumite laturi ale aceleiași lucrări. Așa putem să numim slujbele. Lucrările arată puterea, s-ar putea traduce literar, puterile minunate. Lucrările sunt o latură absolut necesară a slujirii. Daruri, slujbe și lucrări. Iată izvorul dumnezeiesc revărsat peste biserică, izvor prin care se păstrează unitatea ei, și prin care se întărește zilnic în lucrarea pe care o are de făcut printre oamenii. Fiecare mădular al bisericii este înzestrat de Dumnezeu prin Duhul Sfânt cu unul sau mai multe daruri. Nimeni însă nu este înzestrat cu toate darurile. Astfel versetul 8 ne-a spune aici, de pildă, unuia îi este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință datorită aceluiași Duh. Dragii mei, e limpede, nu toți creștinii au toate darurile, ci fiecare are câte ceva. Cuvântul înțelepciune și cuvântul cunoștință din versetul acesta pare să fie cam același lucru, totuși nu este același. Domnul Isus este înțelepciunea, cum vedem la 1 Corinteni 1,30. Cei ce cunosc pe Domnul Isus au totul deplin în el. Al cunoaște pe el înseamnă a avea o tot mai strânsă legătură cu el. Așa ajunge omul înțelept în felul lui Dumnezeu, primind înțelepciunea lui Dumnezeu. Cu cât iubește cineva mai mult pe Domnul Isus, cu atât îl cunoaște mai bine. Mintea poate să o ia înainte și să cunoască multe lucruri din cuvânt. Aceasta se numește însă numai teorie. Bună este teoria... Bună este cunoașterea cuvântului, dar ea trebuie să meargă mână în mână cu trăirea, cu ascultarea de ceea ce este cunoscut în teorie. Ascultarea și trăirea practică adevărurilor cunoscute prin teorie. Altfel se poate deveni să fie primejdioasă și luciferică, deci, dacă nu aplicăm în practică ceea ce cunoaștem în teorie, o astfel de cunoaștere devine primejdioasă luciferică. Adevărata cunoaștere este viață, viața din Dumnezeu. Cine seamănă mai mult în trăire cu Domnul Isus, acela are cunoașterea adevărată. O maximă chinezească spune, oamenii mari studiază pentru a cunoaște, oamenii mici pentru a fi cunoscuți. Cunoașterea prin Duhul Sfânt îl golește pe om de sine însuși și îl face cu adevărat mare în ochii lui Dumnezeu. Un astfel de om are o singură grijă, să înalțe pe Domnul în orice timp și în orice loc. El cercetează totul ca să cunoască mai bine pe Domnul și să l înalțe mai frumos. La versetul 9 ni se face cunoscut că altuia îi se dă credința prin același Duh altuia darul tămăduirilor prin același Duh. Vedem aici că și credința se numără printre darurile lui Dumnezeu date prin Duhul Sfânt. Nu e vorba însă de credința care mântuiește, deși și aceasta este tot darul lui Dumnezeu dat însă tuturor, nu numai unora, cum se vede la Iuda 3 și cum se vede la Roman 10, capitolul 17. Dar aici, la versetul 9 din 1 Corinteni 12, este vorba de credință ca un dat deosebit pentru zidirea și întărirea bisericii. Poate să fie aici credința eroică, credința aceea care se ridică deasupra împrejurărilor, care trece biruitoare prin greutăți și care stă deasupra greutăților, Credința care vede în viitor așa cum odinioară vedea Avram, Moise și alți proroci, cum ei au privit plin de nădejde lucrurile care aveau să vină. Ei au rămas neclintiți chiar când toți cei de pe vremea lor se clătinau. Credința eroică, despre care se pare că ni se vorbește aici în versetul 9, rămâne tare în vremuri de ruină și întărește pe cei slabi și deznădăjduiți. Ea privește pe Dumnezeu care este deasupra tuturor împrejurărilor, care poate totul și care are numai gânduri bune față de fapturile sale. Făgăduințele lui Dumnezeu sunt stânca neclintită pe care se rează -mă această credință. Toți credincioșii au credința care îi mântuiește, dar nu toți au o credință eroică. Cei care au această credință eroică stau pe înălțime și un singur cuvânt al lui Dumnezeu le însuflă curaj la care nu ajung aceia care încă mai șovăiesc. Cei cu credință eroică însuflă celorlalți entuziasm și încurajare ca să privească la Dumnezeu și nu la împrejurări. În versetul de mai sus se amintește apoi și despre darul temăduirilor. Apostolii au avut darul temăduirilor. Cum l-au folosit, se vede bine în Cartea Faptele Apostolilor. Numai când Duhul Sfânt îi îndemna, atunci întrebuințau darul acesta pentru ca, prin el, propovăduirea Evangheliei să se facă mai ușor și mai cu rod. Și astăzi unii din credincioși au acest dar dat de Dumnezeu, dar este dat în vederea întăririi lucrării lui pe pământ. Darul temăduirii, ca și celelalte daruri, nu este un scop în sine, ci un mijloc al lui Dumnezeu pentru atingerea scopului său unic, Hristos dus la om și omul dus la Hristos. La versetul 10 ni se arată că altuia, Duhul Sfânt, i-a dat puterea să facă minuni, altuia, prorocia, altuia, deosebirea duhurilor, altuia, felurite limbi și altuia, Tălmăcirea limbilor Dragii mei, aici este vorba din nou despre darurile lui Dumnezeu date bisericii prin Duhul Sfânt. Biserica trăiește, lucrează și propășește pe pământ numai prin darurile lui Dumnezeu pe care el le revarsă necurmat asupra ei. Dumnezeu dă darurile sale cu un scop și numai atunci când este nevoie el nu risipește nimic, lucrarea este a lui și el știe ce trebuie, când trebuie și cât trebuie, ca ea să înainteze biruitoare și plină de roade prin lume. Niciun dar al Duhului Sfânt nu este dat cuiva datorită vreunui merit, personal sau prin străduință personală, ci este în totalitate și absolut darul Duhului Sfânt, un dar pe care Duhul Sfânt îl dă, așa după cum știe că este bine, în vederea lucrării lui Dumnezeu, cu cât mai puțin se poate lăuda cineva cu ceea ce a primit, având în vedere că este darul lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, ne apropiem acum încet, încet de încheierea programului c 080 și 2 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, începând cu lecțiunea viitoare c 083, vom stărui mai mult asupra acestor versete și vom medita asupra lor împreună cu preotul Nicuriță, care este alcătuitorul acestor meditații. Grija noastră cea mai mare va fi să rămânem întotdeauna întemeiați pe cuvântul strict al lui Dumnezeu și dacă vreuna din meditațiile acestea nu vi se par a fi întemeiate solid pe cuvântul Domnului, Lăsați-o la o parte, dar tot ceea ce găsim că este întemeiat puternic pe cuvântul Lui Dumnezeu, suntem chemați să le primim, să le luăm și să le trăim pentru slava Lui Dumnezeu și fericirea noastră veșnică. Domnul Dumnezeu să binecuvânteze pe toți ascultătorii acestor programe care se deschid să primească binecuvântările Lui veșnice și minunate. Amin.